Того, що сталося, не убгати в голову. З обличчя генерала Фаррела він побачив, що той перебуває не в меншому сум'ятті, ніж він сам. Спромоглися, повторив Френк його брат. Інші теж почали говорити. Спрацювало. Ми зробили це. Доктор Кістяковський кинувся йому на шию з поцілунками. «Ми зробили це, Робі! Ми зробили це!» А все ж було відчуття повислої у повітрі тиші. Сходило сонце. Вітри, коли ядерна хмара досягла рівня хмар, стали розривати її в різні боки, позбавляючи чітких образів. «Ми зробили це», – повторив хтось за спиною. Опенгеймер відчув, як важкість накотилася на нього. Відчув, що він ледве тримається на ногах. Він пошукав по кишенях костюма сигарети, дістав і дрижачою рукою припалив. Тільки з'явився генерал Гроус, він сховав вільну руку в кишеню, Аби генерал не побачив, що та дрижить. Вітаю з успіхом, Роберте, тиснув йому руку генерал. Хтось із військовиків нарешті почав плескати, інші підхопили. Було чутно, що внизу, в окопах, на інших оглядових площадках теж панувала ейфорія. Страшне, дике збудження охопило всіх, хто спостерігав за вибухом. Якби шпигун спостерігав за цими випробуваннями, він був би вражений, пожартував генерал Фарел. Війну закінчено, генерале Гроуз. Так погодився генерал Гроуз, але тільки після того, як ми скинемо бомбу на Японію. Напевне, ледве відчуваючи свого язика, промовив Опенгеймер. Він обіперся на поручя, палючи сигарету і не відчуваючи смаку, та озирався на обличчя людей, які вітали один одного з перемогою. Його спустошення було настільки глибоким, що якби він вирішив зараз почати описувати його то не знав би навіть і з чого почати, тому що його було розібрано надрізки. Він знав, напевне, одне. Світ змінився. Світ більше не буде таким самим. Але найперше, змінився він. І тепер йому треба жити з цими змінами. Він допалив сигарету, Недбало заасив недополок, розстебнув піджак, тому що в центрі зробилося спекотно, вийшов на повітря, і в променях сонця, що сходило, неспішною ходою пішов у бік автобусів, залишаючи позад себе радіоактивну хмару, світанок, залишаючи людей, чиї долі він змінив назавжди. Залишаючи себе. Там попереду був новий Сінай, нові пророцтво, нові шляхи і все, що йому потрібно, це просто віднаходити в собі сили йти 22.04 2013 року. Святий Христофоре молився за нас. А що сказати про кінокефалів, собачі голови яких і гавкіт, скоріше видають їх за тварин, ніж за людей? Святий Єврелій Агустин про град Божий.